Se jotenkin tuoda niin, että se raja yleisön esiintyjen esiintyjän välillä ei olisi niin iso. Se, että on heitä lähellä, niin se myös vaikuttaa siihen. tuskaltaa sitten esiintyäkin jotenkin paljon avoimemmin ja saada se yleisö itteäs lähemmäksi sillä. Että ihan tutustut fyysisesti. Olla vähän tempo. Sitten te nostatte kädet ylös. Kokeillaan semmoista, että huudatte. Hei! Hei! Jos vielä papaa vapaa, tule vaan. Jos vielä vapaa, sun kai Miksi miksei, miksei, miksei, kuule, miksei, kun laitetaan vähän kovempaa tuosta noin, missä, noin, no nyt, joo, dirvi, -di -di -di. mitä? Niin tota noin, rakka siimesta, me ollaan päivä ystä ystävänpäivä Paskis liikenteeseen, ja tuota, tuota, nyt tässä ollaan etsitty pari päivää meikälaiselle uutta ystävää, koska mä oon sitä mieltä, että mä en ansaitse enempää kuin paskallista pitäjänä kuin yhden friendin, ja nyt, tota, no, niin mulla aikaisemmin olisi tuuli hongistoma, että on aika vaihtaa ystävää. Tuuli on ollut vuoden verran minun ystäväni, niin laittakaa tulemaan tuonne noin, te, te löydätte... Ää, tuota Facebookissa, tokovika päivitys tai kolmannes viimeinen päivitys sinne, voi voitte laittaa sinne viestiä, että miksi, miksi, miksi, miksi juuri sinun pitäisi olla passiksen ystävä, ja, ha, joka tulee valituksi, niin voi halutessaan tulla tänne pasikseen vieraksi ja ääntelemään ja vastaavaa. Tai sitten ei ole pakko tulla tänne ollenkaan, mutta nyt etsitään, etsitään ystävää ja ylipäätään kuunnellaan ystävän aiheesta musiikkia tai nimelyksiä ja näin. Ja tota, mitä vielä olin saanut omassa. niin ja sen lisäksi täällä, täällä tota, niin ihmetellään somemeenikeä vasta. Minä teen some-eronkin tässä näin. on on ollut so, so, somea avioliitto-tohtori Vilma Lehtisen kanssa, joka tulee ääntelemään. Niin jossain vaiheessa lähetystään osallistuu sitten meidän, meidän tota, no, niin tähän valintaankin sitten, että kuka tulee valituksia, tekin voitte laittaa sitten, että se tulemaan. No, niin. Mä olemme mielipiteitä. Yritämme soittaa joillekin ihmiselle, jotka ovat laittaneet tänne näitä viestejä, niin sitten katsotaan, miten homma etenee. Kysy, millaista ystävää haetaan monella vai ilman? ei ihan kaikki käy. Nyt ollaankin ihan friendi liike pohjalta liikenteessä. Tietenkin, jos siinä tulee sitten sovepuoliso, niin sitten no eipä siellä käännyttö niin väliä, vaikka hetero olekin. Niin. Jotta siellä on pantu, kysytään, no ei. Lähdetään! Toi Siltsuhan ilmoitti, että tota aika esiintyä ylimpiä stadionilla saas nähdä Meni, nousiko nytten kaaliinkaan oli vähän liikaa toi tsiikkailu mein, meininki, mutta tota no niin, käsittääkseni Siltsu ei ole löytänyt sitä oikein. että hän on ainakin toistaiseksi vielä ihmiset antakaa Siltsulle ja yritetään vaikka tämän viisi aikana tai tämän jälkeen soittaa jokin. Ring of Fantasy Tail and wing Soon we'll swing Dusk till dawn Let the show just begin In a place where Pardons stand Giving feast on sacred land. Yritti soittaa tuossa yhdellä ihmisellä, ei, ei vastannut tarutuulia siellä, niin hallelujaa. <mimitra> siellä on ilmeisesti onkin ihminen. Deuro tapas pieni hetki, meidän ylös. Haluu kuuluuko kiertää? Haloja, haloja. Kuka Hyvin siellä on? Kuuluu. Hyvä, kuuluu, hyvä, hyvä, että kuuluu. Tämä jotenkin kiertää, mikäkään tässä kiertää. Onko tuo radio auki siellä? Niin? Ei, ei ole radio auki, ei ole radio auki No, enää, no, no kato, nyt ei, ei kiertää niin paljon. Loistava, loistava. Kuka sinä oikein oli? Sinä ilmeisesti haluaisit ilmo ilmoittautua meikälaisen ajan ainoaksi Facebook-ystäväksi? No kyllä, kyllä, koska sinä olet hyvä mies, hyvä mies, viimeisen päälle. Entinen valtion omistaja mikse se suomen valtiossa sen sulta pois vei menejä. niin on, niin on valtion omistaj perusti siis perustin valtioon, mutta tuota, tuota, sepetarismia sepetarism, mitä se sepetarismia ei tuota, hirveän tuota, hyvällä sitten tuota, silloin tota neuvottu kerro, kerro tuota, noin, minkälainen mikälainen ystävä sinä olisit sitten papaskis paskikselle paskis, luotettava ystävällinen aina valmis auttamaan jos olisi jotakin auttamisen aihetta Joo, jo, tuossa on ot sitä mieltä, että tässä on ollut viesti, että jokaisen hyvän miehen ja no, naisen tulisi kuunnella larja mielellään niin ilman paitaa. Oletko Pidetkö sen tällä, jos sä tulet esimerkiksi tänne lähetystä tota, niin seuraamaan ja ääntelemään, ään, ään niin otatko, lähteekö paita myös pois? Totta kai. Hienoa, joo. Ja miten sitä on jotakin amazingia, niin tuossa tota, no, ot siterannut, voisit sä heittää vaikka vähän ollaan sitä kertsiä, että tähän näin onnistuuko sellainen, että ta, tota, lähteekö toi laulukin liikenteeseen? Mm. Tai jotain no, muuta viisimiesta. No, tuota... Tai joku muu viisimies osaat, osaat sanoa paremmin. No nosta ylös. No nyt nosta ylös. No ja sitten niin, tota, laitetaan rämäkästi spintreillä fottaa sotaa. <laughs> Sitä pärjäät aika, <laughs> aika <laughs> meisilisissä tässä näin, mutta et et, et, et suostu kuitenkaan vallamaan vai? No, pistetään sitä meisingiä. Tapais vähän sitä, niin nota, laulutaan vaikka porukalla. Okei. Niin ystävät, tekee Joo, jo miten menikään? Mä vähän aikaa soittanut, pitäis ottaa pari viikkoa mutta totu niin. No, kiitoksia. Sinun ensimmäinen no new year's day to celebrate, no shots let go. Mertaa! että tässä oikein on harrastanut, koska sen kanssa sääläämiseen menee niin paljon, että tässä toi, vaikka toinen ihminen hoitamassa, niin me, me, me, me, me, tempo kärsii, tempo kärsii, tempo kärsii, kun otetaan kohta virastaa paikan päälle, mutta otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, yksi puhelu vielä yritetään tähän meidän. Jappe nousi tuossa ylös, kyllä hyvä, kyllä nyt oli kyllä paskaa laulua, kiitos, toi on aika hyvä, siinä mielessä sopis kyllä niin. Larsilla nousi ylös, hyvä. Onko rakkaus Lomivalkoinen tänään? On Elina, on Elina X, on, on. Ja Lars on sitä vielä täällä. Rakkaus lumi, on toi, toivottavasti ei kuitenkaan ke, lumikeltainen. Rakkaus tuli naamalle, niin se on tosi rakkautta se. Herpais Elina ja, ja Lars on viestittelemään No niin, sillä lailla, ehkä me mä saatiin matchia, tähän totani, aikaiseksi. Suuren meren suola huultas maistaan. Tuossa tuli vielä viestitännä näin. Ei ku lähti just silloin, kun mä olin Laraja Visele Joo, ei vastannut, ei vastannu, ei vastannut. Tää eikä kaikki viisi kerro suun seksistä. Siitä nyt en tiedä. Pysilö on niin, ikä vuoi lelä lelä lelä, lelä, lelä Joo ja tossa tuli unohda se puhelin ja asia. Näin on no, jo antaa noiden olla. Ei, ei, ei, ei toimi, ei toimi. Katsotaan, onko tullut tällä välin tonne. Donne, meikäläiselle. Ei ole tullut li, lisää tonne noin... Viestejä toden noin lomakkeeseen, mikä on tuossa verran on ollut tässä pyörimässä. Mutta hei, mennään mainoksiin ja sen otetaan vieras tänne näin ääneen. Ei, tuli mielelläni, että yksi, yksi pitää, kun nähdään, että olemme vielä soittaa. Nimittäin. Okei, lataa vähän se. Tässä oli ennen, ennen kuin Jonne Aaron lähti ihan oikeasti tekemään suomenkielistä uraa, uraani. Niin hän on mennyt tekemään versio tästä näin. Kosketaan ei mua, Tohtori Lehtinen ei saa nauraa. Aikaa, katso syvälle, silmiin Tunnetko tämän hetken kauheuden? Haluatko tohtori Lehtinen osallistua kertosakeeseen? Laulaa mukana. Joo, Joo. huippu. Ah. rakastella sinua? Äidät I thought it Ei vaan no, mä en mä en mitä koskisi mutta on jotenkin on näen kaikki kuluneet niin se on jotenkin niin kyllästyviä et täh, täh, täh, tähän tempun da se sovit sovi, mutta katsotaan ehkä tohtori Lehti siltä löytyy vähän parempaa musiikkia se on tullut tänne muutama alle on nyt, nyt miten mainoksia siltä helpottaa ehkä Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus että vaikka olisit nyt yksin olet silti ystävien seurassa tai audella 98,5 Ollilind Home ja yöyhtyö radiot.fi siellä on kaikki Radiot.fi Jats Jatsmusikin musiikin erikoisohjelma joka sunnuntai kello 12. Toimittajina Matti Nives ja Teppo Mäkynen. Jats kiinnostaa. Olen Helsinki Dance Campanin taiteellinen johtaja Jyrki Karttunen. Hyvät kuulijat, nyt kuulemme lyhyen radiotanssiteoksen. Ma, tämäkin toimii paremmin livenä. Tule katsomaan Ervi Sireenin uusi tanssiteos. Juisi tuli vaan mieleen. 19. helmikuuta alkaen... Helsingin kaupungin teatterin studio Elsa. HKT.fi. Joka ma on musiikkia. Radiot.fi. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tohtori, laulaa, laulaa, laulaa la, tohtori. Niin se on, se on tullut joka oikeesti olla tohtori. Keksä oikea, oikeesti tohtori. ihan oikea, oikea, oikea tohtori. Mutta teks on tehdä, perehtynyt so, myöskin sosiaaliseen median. Siihen juuri. Siihen juuri, niin siihen se juuri se sosiaalisen median tohtori, jossain määrin. Sosiaalisen median tohtori. Okei, okay. se sälli on se, se on sellaista. Joo, katsotaan kohta, mitä, mitä luetaan näitä viestejä, mitä on tullut. Tuo puhelimpipiläjä, se nyt ei vaan toimi tässä. jo unohdetaan se tästä näin. Plä plä plä. Se, moni, se on media, kun puhelin. Se on pesti, vaikea, pesti, jos ei se toimi. Pesti, pakko laittaa tuohon vähän tuota noin. noin. Mutta... Mä kiusasin sua vain kuljin ja hymyilin. Ja se meni kaikista ovista, aina en. Niin, mehän me te, tehtiin, se, tai sinä teet semmoisen sosiaalisen me, median kokeen, että sä ilmoitit, että me ollaan mennyt naimisiin. Sä hyväksyit mut ihan itse. No niin, nyt niin joo, mu, niin, mutta niin, mut mut sä halusit tsekata, että miten ihmiset siihen reagoivat. Ja ihmiset, ihmiset ilmeisesti ei reagoinut siihen millään tavalla. No ei mä oikeastaan. Niin. <laughs> että mä ajattelin, että mehän voitaisiin voit vaikka erotakin nyt tässä näin sitten mahdollisesti. Niin, me ollaan erottu, joo. Niin, mä, joo. Mä, mä jätin Mä jätin. Mä sanon, että jätät mut. joo. Jos tais löytää sun tunnallit, kun mutta tota, niin, tässä on, niin, sä sitten tätä seuraavaa ja miksi? No jos sulla on toinen. No niin, no niin, ei vielä. Kuka? No. Niin, jos se trendi löytyy, niin ehkä hän haluaa sitten mennä naimisiinkin mun kanssa. Se, se on ihan Se Tämä tykkä tulla itse hyväksyis koska sä on siellä Joo pyytää sitä. Joo, jo, no mutta kuitenkin, älä nyt viiraa pilkkua siellä, niin viiraa pilkkoa. <tulut> mutta, mutta, mutta se ei ole oleellista oleellista löytää se yksi, se yksi, ainoa ja oikea ystävä. Ruvetaan lukemaan näitä kohta läpi, mitä on tullut. Päästään viidokin aiheeseen tässä näin. Esvikolaista kännispesiä on silloin on mukana huomattavasti reippaapaa meininkiä. Eräs, eräs ilmeisesti juoppa, jossain määrin ainakin alkoholia käyttävä äh, paskisfanatikko äh, on tulossa tänne vieraaksi. Tiina silloin sitten. Tervetuloa. Ja tosiaankin kaikki ihmiset, jotka olette laittaneet mulle kaiken maailman frendit mä ajattelin, että mulle riittää yksi frendi, tämmöisen ohjelman pitäjä ei ansaitse enempää, niin mä, mä en ole sitten niitä hyväksynyt sitä se sen enempää. Ja, ja, noin, niin, ja nyt mä ajattelin, laittaa ton tuulin, tu, tu, tu, tuuli on jo vuoden verran ystävä, ja ne vuoden verran ystävyys, ja sitten sit, se uutta, uutta, uutta kehen sitten. Niin, totta selvikö joko kysyjen ennen mainoksia että mikä se ukko siellä studiolla hääräi taustalla. No nyt tuli toisen putoassa se selväksi. Eukko muuten Eukka, eukka muuten, otti paidan pois. Niin. vasti yhdén. Niin, yhden. Niin, mutta paidan paidan lahti pois sulta. Eikse täällä täällä tulee lämmin eikö tuukki? Oo, oo, oo. Resso nämä on kappale toivotaan. Se on kyllä löytynyt tosin, mutta on jo soittanut. Katotaan nyt onnistuuko, katotaan nyt onnistuuko. Mitäs mä tuli sanomassa? Otetaan nyt hyvänäköinen mies. Pässä on nyt. Pässä on nyt. Pässä on nyt. Pässä on nyt. Pässä nyt. Pässä on on on on Öö, Arin on pakko viimeinen hullu tässä kaupungissa, jota en tunne. Olen itse entinen radiotoimittaja, entinen tiedottaja, entinen sihteeri, entinen myyjä, entinen domina, entinen astrologi, entinen lävistäjä ja entinen päähieroja ja nykyinen nuorella tanssia. Toisin sanoin täydellinen naisepäri analysoimaan Arin kanssa, mikä on aitoa paskaa. Mun mielestä toi on aika hyvä. Ihan Okei. Okay. Okay. Kaikenlaisia vaatimuksia naisille nykyään, niin Toi toista täytyy ehkä. Okei. Arja on hyvä mies, Ari tekee hyvää ohjelmaa, jokaisen hyvän miehen ja naisen, tossa oli siis tartu Tuuli ja hyvän miehen ja naisen tulisi kuulella Arja mielellään ilman paitaa, olen pyrkinyt tekemään, Teiksi se ollut toimi, millä me soitettiin tuolle Lillerille Lillerille? Joo, se oli siinä, eikö se ollut se joka vastasi aluksi? Joo, se oli se, oli, oli, kyllä, tää oli se joka vastasi, joo, kyllä, kyllä, jos minusta ei ole Arin ystäväksi, niin toivoisin Arin ystävälle olevan Katjastolta, Katjastolta olisi oikein mukava, se on pari kertaa paskin no niin, Ja Jaakko on laittanut viestin, haetaan PK-seuraa tosi tarkoituksella, tuota, no niin PK-seudulta Mattilan kokela, mikä on yksi kappale, mikä tässä tulee, soikkuu Mä haluaisin Ari kaveriksi, koska että, siksi, että oppisin, että miksi hän on niin kovaääninen juontaja. Muuten ihan, ihan ohjelma sekä radioohjelma sekä asema. Noniin. Lisäksi siellä voisin mainostaa, että olen komea ja ja sekä vapaa. Se oli se. Joo. Tuossa on se numerokin, tuossa haluaisin soittaa sille. Ai, emme tiedä, kyllä. Tain, Vois, ura, ura, valita. ura. Uno on reta, uno reta, uno reta toi. toi mulla älä huivaa la pore put pala juremo pala. Pusta tano ni. Ei uno reta toi puhe. Uno sen me se kuitenkin toimii. <tos> mä taitaan selvä että ohjelman jälkeen. Et oo no tietysti. Taatana heti saa mennä hyppäämässä seuraava kyyti. Saa. Mä mä mä mä olisi to tarutuulien kanssa plallaan. sitten. Saa Se vastaa jo. Niitä Jo tarutuululle yritettiin soittaa, mutta ei vastannut. kuivalla akateemisella, että tavallaan millä tavalla, koska sä niin millä tavalla somimaailma on muuttanut ystävänpäivää? Onko se muuttanut sitä millään tavalla? Uh, no, silloin jos eroo silloin, niin sit kaikki näkee se vähän paremmin. <laughs> no niin, sillä lailla. <laughs> Hetkonen, sorry, sorry, vähän työhäryt, tuossa oli se, seiska-bisilähti, tuossa oli 17. onko tää nyt oikea levi tuolla? Siis on vähän vaikutti. Tää, tää on näitä sun toiveita. Queen Pessu pitää pitää paskiksessa kyllä. Joo, nyt ero on ero, eroa puhkaa, niin... Mutta kannattaa eroa eroa katoa päivää, niin ystävän, ystävänpäivää, niin, niin sitten... Tehtiin löytää. Niin, niin, Eero. joo. Sitten, sehän on Valentine's Day ja Suomeksi on jo aina... Kun on käännetty jostain syystä ystävänpäivänä, niin ystävysyydestä ei varsinaista ole kysymään, vaan romantiikasta, eikö se lähinnä näin ole? Mm. You win, you I'm falling apart Tässä nyt rupesi tietenkin taas tuota to, to, to, niin... Toi... poppima silvet toi... No nyt se CD-latautuu vihdoin viimein. Tässä, tässä on tota no niin... Kaikille, jotka eroavat tänään nyt sitten. Moi moi moi! Mutta rakka, pysytään kuitenkin vihamiehinä, Jouko, ja vihanaisina. Yes. Kyllä. Joo. Sehtenen vai... ystävänpäivä, niin näinhän se on, Näin se on. Teema mukaan pitää käyttäytyä. Koska nykään eletään tasa-arvon aikaa, niin Vaarin kalenteri myös vihamiehen päivän on laittanut japeviestin. Saisi aukoa päätään yhteenpäivään vuodestaan, Irma on hyvät mulla on semmoinen yleensä aina täällä kerran viikossa. Hei, siis. Mitä day of the natives uh. <mimitation> voi <ruikuti, ruikuti>. <mimitation> <mimitation> <mimitation> Älä koskaan mene pois, älä koskaan mene pois, sinä olit minulle kaikki mitä tarvitset. Tässä to, viesti, tota, on tämmöinen viesti M. Rantalaan laittunut, Markku ilmeisesti tietyn nimen, joo, tota, no, niin, niin, koska, tota, koska se on, mikä se onkaan? Mä otan paljon muuta. Koska se on aina radio-ohjelma, jota olen kuunnellut ja Dikkaut radio jonka ajaksi voin laittaa radion kiinni. Sen vuoksi tarvitsisin siirtys ja sokkihoitoa. Näes kun kestä mukaista. huutoa. No nyt ei huudeta. Olen heikko, mutta haluaisin kasvaa vahvaksi ja oppia kestämään myös paskalistaa. Muistan myös, kun pasko aloittikin keikkailun, niin silloin pidin bändistä ja huudosta. Nyt olen vanha ja kuolen pian. Ehkä, että minun pitäisi, pitäisi, sinne pitäisi päästä ystäväksi. Liikuttavaa. Hmm. Vähän sama Mä, mä kannatan jotenkin taru tuuliaa tässä nähdä. Tämä on mielenkiintoinen. Tuossa me yritettiin tuolle soittaa, mutta ei vastannut. Tai oliko niin, ettei kerkenyt puhua? Arjo hieno. Mies. tiedän mitä paska on, mutta vain ari tietää, mitä paskassa paskas tehdään timanttia. Haluan oppia tämän arilta. Voin opettaa arille paska, paskan elämää ja muilta osa alueelta Opiskelua, työt, ruoka, urheilu, kengät, ihmiset, politiikka, elokuvat ja niin edelleen. Kengät, hyvin mielenkiintoista. No, no kengät no, kengät mä osaan laittaa jalkaan, mutta toi muuta menee, menee kyllä aika lailla harhaan. Voisimme harrastaa kuulemma ylösnousemista, räväkkästi vetäisellä sventterellä potaisee ja mu muuta meisin asioita. Minulla on paskamusiikki ja lävyhyllyn taas on teurastumman vieressä ja olen ystäväklubin jäsen. No niin hyvä. Älä olen itsekin tehnyt radiota vappuisin tamperialaista opiskelu opiskeluiden paikallisradiota ja valvonut siellä öitä sekä soittanut paskaa musaa. Näen tässä valtavia synergiaetuja. Paskalista nyölähetys, kahdeksan tuntia paskaa. Sellaisen läpi läpiviemisen tarvitaan kaveri. Tarvitsään ka ka kaveri. Ei ystävä. Oho ja Juha Suvanto. Hei, Juha, vo Juha voisi pyytää tänne joskus ihan muuten vaan vieraaksi. Ihan muuten vaan vieraaksi. Ja tota, otetaan tuosta toi seuraava biisi ja sitten mennään... Pop, pom, pa, pop, pop, pop, pop, ei ei, ei koskaan ollut. Tohtori, tohtori, tohtori, tohtori, niin koko, koko ei ole, ei ole, ei ole, 13 ole, ei ole, ei ole, ei ei ole, ei ole, ei ole, ei ole, ei ei ei vain. Mä unen yöllä näin. Tee hyvä tuo! Silityt mun hiuksiain ja lepäsimme vierkäin. Edessämme laguuli kuuli allamme hiekaranta, uni se oli niin todellinen. Tajua sen, tuo uni mitä tarkoittaa, ilman sua onnellinen. Ei ei olla saa pokla tuli vuoreko voimakkaan tunnet mä ven reini fati mu tuli viesti japelta soritero, mutta se on nyt ohi mä jätän sinun sinut todennäköisesti minun kappaleen aikana se uh -huh. uh -huh. ei tarta jetzt sina miu cocorcaude on puhetotti tässä ja eine jan hey ei mutta mä tobeschte voiari etkö moi olla myösken minun minuki justä voi olla voi olla mutta en facebook ystävä Tätä sen, Tää tarinamme kaunis on. Voima pienen kosketuksen on välillämme suunnaton. Ikuisesti sinun niin minuun on kirjoitettu. Sellaista ei voisi pykkiä pois. Rakkauteen on tulivuori pohjaton. Se on tosi vakuuttava varmaan, tohto oli No purkauduppa muunkin Rinnassamme virtaava ikuinen Riittääkö? Riittääkö? Tää on tästä tähän yks vielä Tänne jokin laittoi tämmöisen levy tulemaan. Itkettää, ahistaa. Tätä ei pysty kukaan kuuntelemaan loppuun asti. Maksan tässä 5 e, koska luulin, että lä läppä olisi automatkalla hauska. Läppä ei toiminut varsin läpäiläpäilä, mutta tuossa on paska. Joku on alettanut tämmöisen kokemaan tänne näin täyttää elämää. Tässä löytyy myös kappaleen jotain. Hää, haaveita! ja tanssia ilmassa. Se Kolossa tylsästä kapalalle, mennä meidän Kertsi ja tästä vielä yksi biisi. Ja koko ajan laulat, että joku sanoi, että mä laulan täällä nuotilleen, se on eka kerta mun elämässä, kun joku sanoi näin. Siis täällä saa mutta muuten hei nyt kuorosta ulos ala-asteella. <sum> <Oho>. Kiitos tälle. Että... <sum> <sum> jape. Noni. Kiitos Jape. Joo, tylsä ja tylsä ja tylsä tylsä. No, tuli tota soitettua, mutta siis tää, tossa oli toi, kun ihmiset laittavat puhelinnumeroita, minkä minähän soittelin sinne niin, mutta kun ei vastattu, toi ei haluttu puhua puhelimasta, niin tässä on teille sitten.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 Ja Eve laittoi viestiä, no ei se haittaa, kun mä sanoin, että käy, käy ystävyys, mutta Facebook-ystävyys ei, Facebook ei kauta, Milloin voisimme tutustua lähemmin, ole nuori naivi ja nähti kaksikymppinen No Noniin, hmm. milloin me voitaisiin, no tappaa yhteyttä Facebookissa vaikka. Taas tahdo kiertää kotiin jäi se mikä alkoi. Tuntui niin oikealta noita tunteita pyy. Jo Nyt joko toinenkin olisi Lars olisi rupesi kiinnostumaan, ei päästä myöskin tuossa noin. Sopii treffejä tuolla jo. Tai Lars ehdottaa. Minkä löysin, on poissa avaan lehden, sydämeni suljen. Uskoin kain niin sun tarinoita, yhteisiä kohtaloita. Jos sä Whatsappaa... Ari sen näköisenä, ettei taju mitä mitä... että viesti, että miksi Anna Hanskipuki päälleen päälle kauniit vaatteet, jos se odottaa vaan puhelua ei silloin ollut mitään skypeää, eli ihan sama vaikka olisi alasti. Hyvä huomio, Jappe! Hyvä, että sulla on elämässä kirjoittanut huomiota oleellisiin asioihin. Eikö siis puhelin, puhuminen, niin se ei ole niinku todellisuutta, vaan. Mm, mm. Tuossa on jotain. Niin Paskalle sinkkuja paritustapahtumalla näyttäisi olevan tilasto. Niin, täällä on niinku keskiviikkona on Teurastamolla on joku, mä en muista mikä se olikaan tarkka lainoittaa, mutta siis missä ilmeisesti syödään, syödään ja sitten tutustutaan vastakkaisen sukupuoleen tai samaan sukupuoleen. Joku tämmöinen paritumista tapahtuma on täällä. Tekatkaa meidän Radio Helsingin etusivulta sieltä löytyy infoa. Jos et sä soita... No en mä sitten, mä en soita. paitsi se oli Vilma, joka tästä yritti soittaa. Mä vaan puhua. Jos et sä Tunteista. soita... Tunteista! <laughs> Hei! Ruikutin, ruikutin, ruikutin, ruikuti. Tää ystäväpäivä pitää, no, on, no, no, on, no, no, on, no, no. jotenkin niin nää no, on, no, no, on no. tätä. Mutta ensi ens viikolla tosiaan tulee kännispessu, silloin tulee re reippaammaa toimintaan. Kuunteet Radio Helsinkiä, taajuudella satamihus eli taajuudella 98,5. 30 vuotta sitten tehtiin radiohistoriaa. Miten politiikka, intohimo ja bisnes muuttivat Suomen soundin? Pentti Kemppaisen kirjauutuus Radio kuuluu kaikille. On saatavilla nyt kaikista hyvin varustetuista kirjakaupoista. Tai tilaa kirjaosoitteesta intokustannus.fi. Hyvää mm, iltapäivää. Hyvää iltapäivää. No, no, no. No, no, no. Älkää yrittäkö säätää radionne asetuksia. Kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. <tos> <That's right. tos> Perjantaisin kello 16-19 Radio Helsinki menee perjantai-moodiin. Studiossa vuoroviikoin DJ Bunuel ja VG.. Yeah. Miksi asunnonostajat on vähän tyhmiä? Miksi Jetro haluaa Helsinkiin pilvenpiirtäjiä? Ja mitä me voidaan oppia Japanista? Matkalla tulevaisuuden Talkshow on kakkosjaksossa kaupunkivisioita ja muun muassa apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki. hsl.fi kautta matkalla tulevaisuuteen. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline ystävillemme ontele Radio Helsinkiä saa juudella 98,5. Joo ja koska tota no, niin on noin on perentaja 13 päivä ja etkot etkotuomisella ystävänpäivällä niin on ystävänpäivä kautta fe, tota some spessus paskis tällä ne niin tohtori Neville Lehti kanssa somito. Sen pitäisikin olla listitän jo tän kuiva paperi mukaanista. Alellista? Hmm. Mutta se ottaa torella jotakin. Et sit esittelyö, Ku Sivaa kyllä, hilvetin, min, min, min, min, min, min, min, min, Minuutiin, minuuti, synkkää yksin puhelu suurin piirtein, noin minuutti Synkkää yksi puhelu, Kertoisiko no niin, mahdollisesti Facebookista Facebook Facebookista, ja yleisesti ja ystäväpäivästä, kaikki edelleenkin. Aa, joo, no, saaka kerta Ari Pelta sen Facebookin <laughs> Ei! <hä> Tässä että tuota tätä tuota, tuota löytyy ystävän laulu niin piti me laittaa so, soimaan koko ajan vielä. Toi no, on todennäköisesti tylsä biisi, mutta kuuluu sen nimenne kappale ystävän, tähän mä aikaisemmin. oikea Vai sun kumppanis vai keroi, venellä hintaan rantaan vie? Jääköön pois, mikäli. Tuota miestä on viestiä. Lars vasta pussaatti ja nyt olet jo sopimassa treffejä toisen kanssa. uhu. -huh. Joo, mutta. Ei, ei tota noin. Mistä tunnet sä kystä? En tiedä. Mun harmitti, mun piti, mun piti, mun piti, mun piti, mun piti vaikka se varsinainen niin hirveästi välttämättä rakkausviisi, joka muuten olisi sopinut tähän. Se on Noimanin dingon, mutta käytös Noimanin Facebookissa. Mutta ei, minä unohdin sen, mutta luovutuksessa mä laitan itselleni tämän näin. Ari, halusin olla sulle paskoista on 200 euroa. No ei. Eh. Tästä oli viesti tänä vuonna ei enää nousta ylös vaan ihan pofataistaan Sventerille kyllä näillä la Liisa. Ja se, tota no, niin se, tra, siis se dramaattinen, dramaattinen, dramaattinen vii, viime viikkoinen kaikkien aikojen paskimmasta ö, puhutusta, levytytystä lauseesta, ö, mikä, mikä valittiin, niin se, sehän, oli, sehän oli, se oli käsittämättömän dramaattista toimintaa. Siis ennen lähetystähän Kirkka johti 50, 51 prosenttia, on saanut kaikista mahdollisista äänistä. Ja sitten lähetyksen mittaan oli ehkä, ehkä prosentin putoista pois, bla, bla, bla. ja Kirkalla oli lähetyksen alussa, muistaakseni oli 16 prosenttia, ja se nousi ja nousi, ja varsinkin lopussa, no vikaa tuntia, se oli semmoista ylös, Huuh, huuh, so, mä veikkaan, että kirkka sai niin kuin yli 90-10 no, ääniä tuota, no, niin, oli Lindholmiin verrattuna. Että nyt tällä hetkellä, siis yle, aikaisemmin me olemme lopettaneet paskiksen yliosnousemista, mutta nyt tästä eteenpäin ve, vetästä, fotastaa, vetästä, sönttä, sönter, Mutta se lähetys tulee uusintana huomenna 8.9. Kuunnelkaa, siis se oli, se oli jotenkin se loppulähetys, se oli, se, se oli huimaa, se oli ikinä ollut niin jännittävä. Uh. Tämä on kyllä hyviä viestejä, joka täällä pannaa, tarkoittaako tämä sitten varmaan tuota, noini, shoutboxissa, onko se virtuaalipanoa kenties? Kysyi jo kerran, ei ole pantula, Ars tuli tuohon noin, kyllä täällä ihmisellä on kyllä tekemistä. Ari Havakkaasti, Svetarilla hutaisee, Panemisen meininkö on tullut viestiä taas to. Huutoseksilaatikko, just joo. Tämä on, tää on, tää on taas nyt tätä perjantai, perjantai, perjantai. Kova kisa oli viikko sitten ikimuistoinen, niin kirkulle hieno voitto nähdään se oli. Kun viesti Tinko Liisalta. Noimanin ääni on kyllä kypsynyt ja kehittänyt 30-vuodessa. Iäpelauttavissa 1985 nipa kuulosti mäkkivältä lampaalta ja vuonna 2015 se kuulostaa vanhalta mäkkivältä lampaalta. No niin, hyvä. Tässä on se nuorempi mäkkivä alamassa. Märeppu. Mä selässä. Sinua vie Y poco tiene yo. a darle torta de curcú tule Tämä on, on, on ihan millä kielillä sä haluat? Ihan oikeasti. Unkar. Kohta kuulet. Panhuruversio. I, it's get them. Haluatko sä laulaa tän? Osaatko osa, osa, osa Unkariksi laulaa tän? Haluatko sä kaivaa sanat tällä väliin? Ka, ka, kaivaa sanat. Tuota, kuunnellaan. Kuunnellaan siellä väliin Ringolissa. Tuota Ilmaataan kun se olet valmis. Ai sä saisin Unkariksi laulaa tän vai? Okei, okay. kohta kuunnellaan Majaharpiun kouvaa Unkariksi. tää täh! Nyt pelottaa! Noustaa sinä! Minua ja Panhullu lähti liikkeelle. Host, Ari, ei, ei, ei. Sä lupasit. Mä lupasit, että ei ikinä, ikinä, mutta ei. Pakko, pakko konta tämmöinen näin imelys systävänpäivä etkö tässä näin, niin Eli Ari, tajutsa, miten tuo, tuo esiin kaikkeen panhullut että Kyllä mä kuulen tajun. Mä kuulen sen tajun. Löytyykö, löytyykö sieltä sitä uh, Hungariaa? Lyhypä klikasin vahingossa Portugalista. Okei. Okay. No, etsitkö se unkariksi? Jo. Joo, okei. Okay. Odotellaan, odotellaan. Pidetään tässä olla hiljaa. Pidetään hiljaisuus tälla, tässä välillä, välillä ja sitten kun tota... Okay. sanoa tähän väliin, niin kuin silleen. Niin kuin silleen. Että noin niin kuin silleen. Joo, hyvä. Joo, ollaan tässä. Ei tässä mitään, tota noin. Tässä joo, hyvä ohjelmaa. Tässä on tullut. Joo, joo. kyllä on hiljaa tässä. <sniffs> joo. Niin, mulla on, on pitänyt tota... <sian> joo, kaikki hän peipit siellä. Tosiaankin hän on, on ystävänpäivä ja... <sniffs> Nyt vaikuttaa siltä, että on toi kuuma-kuuma taru Mä oon kallistumassa äänen kannalleen tässä näin. Anteeksi, tuulia Onko nytten Filma neiti siellä valmiina? Igen. Okei, vaat näistä herät. Tohtori Lehtinen esittää kappaleen My Heart Will Go on unkariksi. Tuo kuulostaa, tiki, tiki, tiki, meneekö levyriikki tässä kai välillä? Mutta sä voit jatkaa siitä huolimatta. Alkaa se sitten Joo, opeta. Se tulee ihan just. Oni, no, valmia. Y, ka, ko, ne, Ahora se. Soy nada, da todo. Shakira te a ter. Eikö sinä vai? Loppuako kunto? Tai vai kielitaito? Tai ulkolukutaito? Loppu, vale, vale. tai Taikki loppu. Joo, no, no, es... <laughs> ei, ei. Tässä on tunnetta, kaunista viesti, kaikille käsille, sytkärille, nostaa syrös, huhuh, tondaan jo, kohta lentää, joka noustaan, jo tilanne korjautuu, Yes, kyllä, no niin, Tää on, tää on hyvä, kun tulee kolme biisiä kerralla, koma mässä, ne on levy, kantaa nimeä, pan, pan, pan fight to, joo, peiton alla runkkarit, juhuhu, aikaa, kun saattaa monta biisiä yhdellä kertaa, on kaarisu perkeä pakko soittaa tätä biisiä, sama biisiä, joka lähetyksessä on, oh, kyllä, pösillä pääsärty palas, kyllä, näin on, ju Väikkäni paskiksesta joku ehdotti. Joo! Eikö mukaan ehkä tehty jo? Ei, ole, ei, vai, ei, ole, ei, ole ei, kai. Onko mukaan? Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, No, niin, miten tää liittyy? Voin kumpa joskus, No niin, toisaalta meillä on, me, me on tulee tosiaan ensi viikolla, sulle käyni paskis. Kataa ja tuntuu aika hetken, hetken räkkäys on lumivakoinen. Joo, vai bye, bye, kuule oli ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei ole ylösnouseminen enää ollut paras paskilause. Paras paskilause ei ikinä kuunteloiden mielestä. Katsotaan, tulette keksikämpäkin. Niin aamu astui ikkunasta sisään huoneeseen. Hän valvottuaan tai vielä viestin kirjeeseen. Pihalla katsoi, miten kaunis voikaan olla maa.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 Pois. Yleensä myös otetaan tästä kappaleesta sekunti, mikä kestää se alkuuspiikki. Nyt tulee kuusi ja puoliminuuttinen. Jollotus tähän nää, jollotin, jollotin. No kuka pääsi Jarin ystäväksi? No, no mä, mä nyt, sorri vaan Vilmuri, mut me ei oteta sitä sun miestäsi, vaan me otetaan se mun nainen. Se, tota, se, se, se, just se, se, se, se mikä minkä mä sanoinkin jo. tuulia, kyllä. Au, oh, tarutuulia. Yep. No kyllä, mulla on se puhelinnumero tuossa noin. Mitä sä laittoi puhelinnumero? Mä yritän teille soittaa, mä laitän tässä soikka tekstiviestiä, tai soitan sinne. Juhuu, Tarutulia! Voi tulla, kato... ehkä Tarutulia tulee vielä tänne, jos hän haluaa jossain jos vaiheessa. Pitäisikö kuunnella uuden uudestaan, jos on niin rakkaus, on lumivalkoinen? Ei. Tota, eikä ollut tähtässä, se ollut tässä, on nyt me ollaan myöskin so so, niin, somiavioliittoon erotettu tässä näin, to to, to, to, to, to, to, tohtori Vilman kanssa tässä näin, niin eiköhän omistetaan se vihoviimeinen kappale meille. Hyvästi. Hyvästi. Well. Nohto soittaa. Mitäs tässä muuta, kun eiköhän panna Rämäkkästi Sventerillä ei oikein kunnolla, ja nyt lähti!